40 mm. anos amb tu Galegos no baixos Dourada da droga Facendo cavalitos na piscina Lali, rumbo a parques oxidados Quise ser un ano mágo Non cheguei a capitán Non sequer ani do clube dos matados Subei si tamén algún papo Na casa máis no patio Non andaban nin ricos nin abrazos Agora os gastos atendente-me Na tele cando falamos da escola de Chicago Porém, nesta aldea tá se bem, baby Nesta se bem, baby Andar do revés como príncipe de Belén Rebo e baixo Vou buscando que o bolígrafo algo que me represente Analógico e paciente Son industria do rap antes de volverse mainstream Saben, está, está moi bel Uh, como te morra Un alagrán, busca viño, busca pa que maña vencedores e vencidos. Levou un anel no meu dedo maior, que foi feito na chapela por un preso en San Simón. Non din campos de concentración, nas guías de visita preparadas pola xunda de Frijón. Na noite priñan, como tigres na gaiola, vin sair dos policías dun furgón. A modo de firme descorcer se dixeron, control de drogas, tiene algún inconveniente. Teño medo das pistolas e son infantil. Aquela noite xa non cuiden Bueno Xulio, xa temos por que a un señor da tua terra Bueno, de, de, do Bolo, sí, sí. de Diana do Bolo Concellal, eh? ah, De Diana Bolo Concellal Ah, sí de, de, de, de, de... <risas> hay, hay que preguntarlle se si se disfrazou este Vamos a, primeiro a Saúdo Alaveña A Marcos, Marcos. Boas tardes Marcos Boas tardes a todos, que tal? Un placer falar con vos Moitas gracias por acompañarnos, Marcos Moitísimas gracias por recibirnos e eh, atendernos un, un momentillo O que queremos é eh, que nos fagas un pequeno percorrido dese de traballo tan importante que facedes e eh, que coordinades moitísimo posto que o Concello de Viana do Bolo ten xa moitísimos anos celebrando unha festaza, a festado da Androia, que coincide precisamente co Domingo Gordo, que ademais é unha celebración de, de, de Entrudio fantástico, donde os boteiros e os foliões fan a súa mágima, máxima presentación, non? Exactamente, aquí o Domingo Gordo é un dos 10 estrellas, porque a veces se queremos diferenciar os 10 estrellas de todo o que nos pertenece ao Entrudio de Viana, todos son días estrellas, cada un diferenciades pola súa, pola súa tradición que temos aquí, pero domingo gordo, o día da, da festa de Androia, é un día eh, estrella, e eh, eh, así o dice todo o mundo, porque cada ano ven marxente aquí é unha sí. cousa exagerada sí, sí. bueno, eh, un cousa sagrado que este ano, bueno suplístedes con, con, con muitísima asistencia, non que, ademais, pre, de, de, de desapareceron as entradas rapidamente non? para poder participar nesa festaza, nese convite extraordinario. non? Efectivamente, iso é o que o todo. Como digo eu, isto, por moito que queramos explicar, non chegan as palabras. É sí. dicir, onde todos os anos que sempre se tan pronto, dous días, tres días este año abrimos a las 9.30 de la mañana y a las 11.30 hubo que agotadas, a reversa nos pasáramos de as entradas de más de 3.000 400 comensales que agotase oh, todo Carai, bueno, agotados pero que tamén os restaurantes seguro que tamén serviron a Androia e, En Amar de 3.400 de o que é o Concello claro. os dos pabellos que temos, que non é imposible meter a xente en dous eh, sí. En Amar falo de eso despois, os, o que é os, os, os restaurantes da zona, or de Viana do Bolo or do Pereiro, do Bolo sí. de Arrúa, eh, toda a comarca todos repletos, pero con muita antelación xa reservas, incluso, claro, reservas levando como sí, de antes otros claro, sí, sí. eh, dando dos ou tres minutos na mesma mesa claro que si sí. un cousa marcos que que, que que temos que lle dicir aos nosos xuentes que que sempre o dicimos xa dixemos en mar, varias ocasións pero o menú da androya en Vianado Bolo é un menú para, para poder disfrutar contalleis un, un bocadiño así por en rápidamente en que consiste o, o me... O menú da festa androlla E que indiana do bolo Que é o día estrella A festa androlla 53 edición que levamos mm. eh, fa, Unha sopiña de entrada Para abrir un, apetito Para cantar o corpo Como digo eu sí. Moi boa Moi moi ben feitiña De cocido Lógicamente mm -hmm. Despois temos a androlla Con patatas Con grelo Ostras eh, Temos lacón Con se mm. che lacón tamén mm. Despois traemos cordeiro Cordeiro Ida temos correiro tamén sí, sí. Eh, Facemos árbicas de aquí da zona Das panaderías de aquí da zona sí. eh, Café Ida sí. facemos a queimada, chupito E esas cousas todas É eh. sí. un menú estrella Que de toda a contorna que veñen Alcalde de toda a contorna de, de Galicia Dicen que é un menú excepcional Nada como este, nada pode igualar Claro, claro, ademais acompañado Tamén de música e de De, de grandes ah, de celebracións ¿no? Despois despois do, que do, que do, que do, que do festival ¿no? Despois do festival Porque primeiro o eh, festival Onde aparecen os boteiros E os grande E este ano con, con, con bastante bon tempo, non? Temos un percorrido están axuntado, axurounos moito tempo, o tempo, sí. non nos choveu, non nos fixo moito frío, tampou compañeiro -no moito. Estamos un desfile de de por onde facemos percorrido desde onde empeza a rotonda do boteiro, saquemos claro. o boteiro na rotonda, discurrindo por toda San Roque hasta a Plaza Mariapita, uh -huh. hasta a Plaza, perdón, hasta Plaza Maior e despois rematamos Calle das Mazairas e acaba na Plaza María Pita. Uh -huh. Que onde batimos? Mm desfilan máis, só un bombos, máis de mil bombos no desfilen sí, sí, sí Montu, eh, bombos, que... bombos, aixadas e outros máis de mil bombos que se dice pronto, eh, máis de mil bombos no desfile despues aixadas, guadañas e eh, eh, eh, todo o demais e outros instrumentos, exactamente <risa> outros instrumentos que, que en me realidad me os boteiros dándolle vistosidade e colorido a todo eso, non? Iso, que o Boteiro é a figura estrella, lógicamente, de Diana do Bolo, o Boteiro de Diana do Bolo, nado por igualar, mar dun século sí. de, de antigüedade, sí. onde o Boteiro, eh, como dixe antes, non hai palabras para escribirlos, hai unhas camisetas de Boteiro que se fain, todos os anos se fai algunha, pero onde elevan quilómetros... Sí, Sabes, de papel. metros, metros, metros, kilómetros de seda para poder facela onde sí. leva todo un inverno facela entre a mãe, sí. a boa, sí, sí. Eh, a tía a familia o sea. a coser para poder a facela en todo un inverno sí, que sí, non se vai tan pronto o seu valor me pregunta moi veces cuánto vale unha camiseta desta e isto non está a venta ten, Esto, o, o valor de facela o valor de e o que costa o material pues, está entre os 4.000 e os 6.000 euros só sí, yo... a camiseta e o valor da camiseta o que costa o, o que material pois sí. o que é o valor, non hai valor para, poder, para tenerlle unha camiseta de boteiro claro, claro, e ademais outra cousa que algunhas delas é herdanse quere dicirse que, sí. que que os maiores a mellor remendanlle un poquinho porque durante o a, cambian algún trozo de seda que está mala ou que sea, llera do seu padriño do seu avó. do eso, seu cío se guardan uns para outros sempre recuperandolle a mellor alguma cousa que xa que renovarlle, se lle renova claro, pero claro. É, é algo que ao revés que se conserva moito polos, una, polo seu sen, sentimento É outra polo, polo, polo que costa polo valor, polo valor material, sí. loxicamente o valor sí. patrimonial sí. que de, de, sí. bueno, unha cousa que que teño que felicitarte a ti xos es que en realidad de, axudades a que todo isto se manteña porque ese outro día no, no partido do, do, do Celta estiveron ali eh, facendo unha exhibición salí, salí estiveste sí, sí, de salir facendo unha exhibición eh E, ali se estuvo presente ali nos dixeron que nos invitaron que querían que foramos ali e ali estuvo Viana co seu carnaval no, no equipo de balaídos no Celta, no claro, Celta Vivo, un... no campo de Balaidos sí, ah, sí, que, que grandes, que grandes a, ver, a, a verdade a verdade é que continua eso de, eh, tamén estare despreparando a mascarada que seguro que a mellor en, en tempo a, a mascarada estamos, ¿no? situamos reunión a mascarada temola, todos nos preguntan fecha non a vamos decidindo porque non a temos decidido 100% claro, claro, a mascarada a mascarada mmm, Diana con mil habitantes que ten a Mirmo ahora mismo, ainda non chegaban aos 3.000 habitantes na mascarada igual, en carnaval a, a, pasamos os 9.000, pois pues, en na mascarada igual subimos os 10.000 11.000 11 personas que vengan a ver a mascarada, entonces. Eh, temos que organizar moi ben, non é fácil claro, Entón, claro, eh, claro. estamos organizando Vai ser no mes de maio, casi 100% Lo podo decir mm. Pero non sabemos ainda, non se pode falar ainda Deso, de porque ainda non temos Si, sí, hai que, que contactar ah, ainda con moitísimas Persoas con que participarán Con moitísima gente, moitas A mascarada é un día que ainda se fai máis grande co Domingo Gordo porque uh -huh. é toda a península ibérica desde claro. Italia, Francia, Bilbao Asturias, Portugal, sí, sí, sí, sí, de todos sí. os sitios entonces é eh, algo que temos que organizar con muta cautela porque non é fácil Claro, claro, claro eso, uh -huh. con, eso con, convírtese hai que preparar cousas para que a xente poida alugarse eh, Exactamente, hacer é o principal claro, claro. uh -huh. Unha cousa máis que, que teño que decir xa tamén tengo que felicitarte e eh, felicita tamén a todo o equipo No que, no que participas, porque fue declarado Bien de Interés Cultural ¿va? Es, hay poquillo eh. eh, Exactamente, o lunes, o lunes después de comadres es decir eh, o jueves de comadres, compadres jueves de comadres fue el 27 pues el siguiente lunes, el día 1 día 1 sí. no, el día 2 el día 2 no el día 27 o, o, o el eh, día 8 claro, hay pues, O dialus de foi declarado como via eh, de interés cultural y claro. en breve y en breve y en breve esperamos telo de bian interés nacional Hombre. o o, o, o queao de Viana do Bolo esperamos conseguilo en breve no que queda de anos meses esperamos conseguilo Tome eso é un traballo que que que bueno que Es eh, un trabajo de las asociaciones de, de, de Robledo, donde está Jorge Minas, sí. y parte de las asociaciones, el Consejo, Río... Ahí Río, no hay... está, ahí está, o apoyo del Consejo, tra... la Administración, un... compre para esas cosas hay tan hay interesantes. Hay un trabajo detrás de todo esto que algún pensa bueno, es bico, es interés nacional, hay ¿eh? que más dano Hay un trabajo detrás de todo eso que es un oh. trabajo muy grande, muy claro, grande, gracias. enorme. Eh, sí. Pois pues eso, por, por eso te dicía Que, que te, te felicitamos a ti Pero tamén felicita todo o resto do equipo Que está trabalhando por algo importante E interesantísimo A verdade é que, que, que eso é, é, é fundamental Pero tamén eu quero unha pinceladinha, tamén teño que decir que vosotros tamén poñedes interese nun, nunha festa que tamén facedes no, no verán a festa a festa popular propiamente dita e a festa do, do, do San Roque, non? Do San Roque, efectivamente a fe... a ver, son todas festas diferentes, pero no que é o San Roque son unhas festas aquí tradicionadas de toda a vida, onde San Roque é o patrón do pueblo, eh, onde se fai unhas festas con vuesas actuacións de música son, como digo, festas diferentes claro. de no, no tema dentro todo xarangas eh, sí. eh, cosas destas que é o que máis utiliza xarangas é eh, por moita fariña, moita fulión. comida moita festa, furión eh, sí, sí, sí. eh, comparsas carxuar músicas e eh, todas as cousas Pero despois, cando no San Roque Pois ao revés, aí pomos orquestas Intentamos ter algún día fuerte do mellor tiño que hai uh -huh. Pau Día Estrella e, Onde se fai unhas festas tamén moi grandes Como ben sabe o Xulio sí. Que se fai moi boas festas e Ben organizadas tamén, gracias a Dios uh -huh. e, e con moita xente, moita claro. atención O, o que, o que eh, vos ten de cabeza O levo de cabeza é, é o aparcamento Que seguro que Boa, o, ver, no. ta, o, o vir tanta xente De verdade que hai que buscar espaço para poder darle... <risa> A agilizamos en todos los sitios que podemos aparcamiento, claro, es claro, claro. difícil, é difícil pasa na mascarada non Entroido, claro. en los sectores cuando en los sectores de de Diana, agilizamos hasta o patio de no o patio do colegio, sí, sí, sí, eh, sí. por tras da residencia Esplanada de la Grande, utilizamos un montón de sitios onde no, donde todo esto nunca nos chegaise de sí, gasolinera sí. que ya se quedas fuera de Diana, sí. hasta as persinas que se quedan na entrada, es decir, todo repleto, todo repleto sí, por sí. todos os sitios. Tan tan repleto oh, que eu, en oh, más oh. dunha ocasión pa poder entrar na plaza e poder facer un baile é dificil, dificilísimo. Algúns asta bailávamos na, na, na rúa, é dicir na é moi bon porque aparcar loncha entonces, vai facendo exercicio quando chega a outra festa á praza por sábado e checha para bailar, Eso é moi bo. Ademais ese día, pois pues, a Garda Civil e, a, e os municipais ten traballo moito traballo a, do, non é existencia sí, sí, non é eh. existencia non é existencia non é existencia non é existencia pa, para celebrar o carnaval o amascarado estas curas esta, todas nos facemos un plan sempre mm -hmm. temos unha temos reunión co o co, su delegado e es... eh, de ca carguardia civil co capitán de aguardia civil eh, con toda esta xente para sí, pa sí, que nos den o ok para poder celebrar eh, a festa e supra votan de protección civil votan man de protección civil votan man de moitísimo e máis xente, claro, a verdade que la... prote... por tortura, claro, claro, sí, protección hombre. civil metemos pues, igual dozo ou quenzo ou vinte de protección civil, claro. metemos a policía local, metemos a guardia civil metemos a equipos de ambulancia claro, eh, claro. todo o que se necesite para poder terse, hai qualquer altercau pero as ambulancias todas preparadas, non as tres ou cuatro que hai xean, pois pues non temos que reforzar E, gracias claro. a ellos, non se utilizan, pero temos la bueno, si acción de <risas> por si acaso que poda pasar. A verdade é sí. que, que, que ese, esa mm. celebración eh, sempre ten un, un grande éxito por o efeito de que nunca, de momento, vamos, podemos dar mmm, sí. poñera na, na, na, na madeira para que non volva a recurrir, pero que a verdade é que nunca houve nin, Nada. demasiado uh, alterado e, ademais, eu... o, o que si é certo é que uh, a, mm, esa celebración cada vez ten máis pulo, e cada vez estáse promocionando para que sí, para darlle sí. valor, que, que eso que o mantiveron os nosos antigos os nosos, nosos maiores, que hoxe en día pois está tendo un éxito que, que, que cruza fronteiras, non? Si, sí. exactamente, eso cada vez cruza máis fronteiras, eu digo sempre, por xo digo que cada día ten a súa cousa eh, non sou que máis admiramos neste todo desde os nenos que ainda non camiñan que no. tampe ten unha niña e medio cando empezan a camiñar, xa salen co seu tambor sí, xa salen sí, a tocar, sí. onde non perden o ritmo onde non perden o ritmo de tocar de boteiros, calurban vestidos de boteiros xa, enda que con sí, sí. unha máscara eh, lógicamente pequeninha para eles por unha pantada todo unha gira outra xa de boteiro adaptado pa eles e hasta que son xente mayor como este ano, inda polo día en jueves de compadres, por ejemplo sacamos a xente da terceira edad ¿Mm? e salen disfrutando nunha silla de ronas, desde que caray, nacen no. hasta que morren, sí, espolevas sí, na sí, sangre e sí, sí. o millor de decir como vai dentro de un viana, como digo eu non hai palabras para escribirlo, cada ano ay, o que ven repite, hai que dirlo sí, sí, sí. sí. hai que ir, hai que ir non é hay solamente que vir, que o que ven repite, si caray. esta non hai sete mil poano oito mil, se van sí, cada sí, ano sí, nos temos como entradas, se antes nos duraban tres días, ahora horas, pues ano que ven, no sei sé, como no vamos a facer. <risa> ampliar, ampliar os espazos, a mellor poñer <risa> outro, poñer unha carpa para para poñer para para, para, para algo sí. algo que facer, pero sí, sí. non é fácil, é decir, porque tantos claro, queremos no. que todo aquilo, todo aquel que venha que estea ben atendido. Ah. E ao mellor si si queremos coller demais e non está tan ben atendido, tampouco queremos queremos que todo aquel que veña como nos están ve e sinta como en este negocio, tan que quedar contentos. Si si, si sinta cómodo e satisfeito do da tra... traballo que... porque ademais compre unha infraestrutura determinada para poder que para que todo eso teña un, un, una, un resultado positivo. Lógicamente non se pode facer como... as cousas de tal maneira eh, necesitamente. Claro, sí. eh, porque servilo con que quente e ademais, bueno, é é lóxico que se infra Siga manténdose de feito Volvo a repetir Que, que lle des os nosos parabéns Non somente a, a Andrés E ti, a, a o equipo que está deformando Que seguro, que, que bueno Que ese éxito é un, un traballo En conxunto e que, que bueno Pois eh, Desexarvos que continuedes nesa tarefa, eh, cando xa teñades máis ou menos decidida a mm, celebración da mascarada, pois tamén que nos poidades dar información para saber que os que veñen ou os que estarán mm, mm, amosando as súas características especiais entroideiras eh, na mascarada, non? En cuanto teñamos fecha de máscara de organizada, tende por seguro que falaremos con vos para dicirvos de como vai ser, cuando vale. toda a xente que vai a vir e todo o demás tente en conta que que sí, que vamos a contar con vos. Gracias, nos estamos muy agradecidos, daría las gracias de vos parte a todo o equipo, e é un equipo onde temos que traballar todos moi duro e arreo un día atrás de outro. Claro, claro. claro. claro. claro. Novamente, no, no, no escoita, un, un gousa a... Di, falamos do, da, da festa da Antrolla, pero que... Eh, En, eh, en Viana pódese degustar moitísimas cousas eh, gastronómicas, as empanadas que se fan aí son deliciosas, oh. as vizcas que se distribuen tamén. Oye, Julio. Son, son vizcas falando de... a estas horas de mere... que estamos na merenda <risa> Bueno, bueno, é que aí esa degustación gastronómica eh aparte da carne, non? Que, pues que, sí, que, que falando da carne de Viana do Bolo, eh, bocato que... de cardinale. Sí, sí, sí. Aí que é un sitio onde se pode gustar moitas cousas. Como digo eu, Viana é un paraíso. Viana ves aquí nun pobo onde todo están como na súa casa. Viana non hai forasteiros triplicas a población aquí en Viana como digo eu agora no carnaval e non houve un bon altercado, todo son risas todo é a festa, uns perdón aos outros se te molestei, e non hai altercado ningún, isto eh, sí. mm, é un praíso despois aquí disfrutamos de argúas carnes que temos propias es, autóctonas marido. de Viana disfrutamos do bon mel argúas castañas eh, de, wow. de todo, é dicir, todo autóctono hai que disfrutase de todo eso un montón eh, de, de, eso de kilómetro 0 nada o oh, pertinho, quer dicir, do de vicinho de enfrente <ríe> <ríe> pues, exactamente <ríe> Da o de O vecillo de enfrente. Sí, sí, sí. De, de horta directamente, vamos. E eu falaba precisamente da da, da, da bica porque as bicas, ademais cada panadería ten a, a panadería ten unha un, un, un, un, bica diferente, especial. Cada é diferente é diferente sabor, sí, sí, sabor sí, sí, especiais. Bueno, Marcos, eh, moitísimas gracias Non te incomodamos máis. Agradecemos moitísimo esta información que nos dixestes. Volvemos a felicitarte por ese ben de interés Que, que, que vos eh, levades xa bastante tempo de disfrutando del e eh, que pronto eh, non somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto seredes pronto eh, ben de interés nacional xa verás que sí esperemos que pronto falemos na radio de ben interés nacional <risa> exactamente <risa> sí, e eh, gracias e eh, gracias a vos sempre vale ya. por promocionarnos e eh, ajudarnos eh, a seguir promocionando isto cada vez máis grande muy apertas bien. muy ben Marcos apertas Un, un aperto muy fuerte para vos. que te tenga muy buena tarde, a, a seguir bien, meña. Hasta hasta luego. los castiñegos Para rapadas bonitas Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.